Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala arbil wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mula baca kitab ini dahulu pada 9 bulan Mac. Tahun 06 sampai malam ini kita sudah masuk ke tahun 4 bulan. Mula baca cuma bulan 3 tahun 06 tidak boleh. Malam ni saya nak tamatkan bab yang terakhir. Saya akan buat satu kesimpulan akhir yang ditambah satu maklumat. Ini inilah juga yang menjadikan satu kebiasaan pada ulama Muhammad Dhamdul apa yang dia tulis tapi dia buat akhir dengan bab-bab semaya khasnya yang menjadi masalah pada orang-orang awam pada malam ini ujung kitab ini ada sebuah kitab kecil namanya Al-Bajjah al Madiyah. al Madiyah ini ini uh, dia khusus untuk membincangkan masalah masbuk dengan muwafiq muwafiq dengan masbuk dalam sembahyang memang masalah ini masalah kecil tapi dia besar sebab so, dia melibatkan sah dengan tidak sahnya kita sembahyang. mesti <coughs> dengar masalah muwafiq itu besar tanah kita jumpa dan sebagainya. juga ada teknikal yang mungkin kalau Silap teknikal ini bulik-bulik harus membawa kepada terbatal semaian. Jadi kita sedar semaian telah terbatal Kerana kecilakan kita meletak diri kita dalam semaian berimam kita masuk buka dan kita muafik dalam masalah. Yang kedua, dia berbanding masalah masuk muafik ini kepada masalah membaca fatihah. So, kalau kita tertinggal fatihah Ataupun tidak tertinggal fatihah Memang tidak sah semayang Terus kita berpegang dengan hadis yang La salata limal lam yakrak Bi fatihatil kita La salata tidak sah semayang Ataupun dia menatikan semayang Macam tidak semayang Bagi orang yang tidak sempurna membaca al-fatihah Maksud Maksud Muafi ini dia Kaitan rapat dengan Dia sempat baca-baca haf tadi dah Sempat tu sempat Sekadar mana dia sempat Dan berapa jarak Yang boleh imam mendahului dia Kalau dia mendahului imam Satu tak apa Jika sampai tiga batal. Tapi ini Berapa hukum kan imam Boleh mendahului dia Rasanya dia makmum Itu yang dibahaskan Takkan cukup seperinci Tapi saya nak buat kesimpulan sahaja Kita start daripada halaman 37 itu Ini mukadimah Saya rasa dia Pengarang kitabnya diminta Dia membuat, dia membuat satu ulasan khusus Bagi maksud buah abid Jadi so, dia bermula Dia halaman mak 38 itu lebih pas daripada 2 bait sya'il itu perkara yang kedua dengan jazam yang utus bagi orang yang muwafiq yakni makmum yang muwafiq bagi imamnya maksud kataan muwafiq wa bersama-sama muwafiq imam dia bersama-sama imam Apabila dia hadir Dia sampai ke tempat sembahyang Di masjid Di surau ataupun di mana-mana tempat Dia datang bersama Imam, dia berdiri bersama Dengan Imam berdiri Dia berada bersama Imam Di tempat mana kita bincangkan Itu orang yang berwafid Kalau orang yang masbuk Imam telah mendahului dia Kalau so, Imam dia datang Imam semayang dah semayang lah dia datang nak semayang imam tak semayang tak seorang, seorang imam seorang saja pun tak apa makmum ramai makmum seorang pun makmum ramai dia datang makmum dengan imam yang semayang tak yang terpengaruh orang yang masbuk, masbuk malanya dia didahului oleh imam dia, sabakah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 Muhafir Dia bersama dengan imam Tapi dia jenis Mak ngai Mak ngai tau Lepot Lepot tau Jenis lah. Lambat Nak baca lambat Bismillah lambat Tunggu Nak baca pun Bismillah saja Aku dekat seminggu pun habis Itu. Jadi kalau dia muafet, dia diharuskan dibulekkan dia imam tinggal dia dengan tiga ukur yang panjang. Apa dia kena perhati juga kau imam rokok dia berdoa iya karena dia berjamah tak tanam pok imam dah iya karena abul w iya karena imam ya Allah Muhammadah. Imam tunduk dah pun dia boleh. Allahumma inna ziril maut. Wan jiri iman tu dah ulia. Jika dia wafat dia mesti sudahkan Fatihah dia. Imam boleh mendahului dia dengan tiga rukun yang panjang. Nabi juga kata. Faham dulu. Kalau tiga rukun panjang ni dia tu ghairil mardhub.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 Dia uzur kandia iaitu yang dikehendaki rukun yang ketiga yang, rukun yang tiga itu iaitu rukuk dan sujud. Maka tiada dikira-kira akan daripadanya rukuk yang pendek iaitu i'tidal, duduk atau ada sujud. Makna dia dia boleh terus membaca tah dalam sembahyang dia tadi imam boleh mendahului dia kalau dua rukun saja dahulu dia kejar di belakang lah. dia kejar sampai dapat sama dengan imam bila, bila imam masih berada pada tiga rukun yang panjang iaitu rukun satu rukun iaitu ia tak nak berhubung yang tidak tidak kira sebab dia rukun pendek dan semayang mana pun rokok boleh lama yang tidak, tidak boleh lama sujud boleh lama judul antara dua sujud tidak boleh lama dia panggil rukun pendek maka dia boleh, imam mudah rukun dia tiga rukun panjang rokok sujud yang pertama dan sujud yang kedua itu tiga rukun banyak so tak bilang yang tidak, sebab dia pendek tak bilang duduk antara dua sujud itu so, tiga kalau dia sempat habis fatihah dia rukun yang tidak, dia kejar kriman ke belakang dia, siapa sempat sama kriman dia sok semayang dia dan dikira keat sepenuhnya Tapi kalau dia tidak sempat Merukong Imam sudah bangun dari kat yang pertama tu, Itu yang dua Bangun sampai Baca Fatihah Kat yang kedua Dia baru Ya Allah punya lambat Maka dia telah Dukung Dia habis dah status Makmum dia Dia tidak boleh ikut Imam dah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 Dan dia kena sambung Satu retakat yang kemudian Sebab dia dikira Orang masbub Itu inti parti Ini akan berdua Dan kandak orang muafiq itu Mereka yang dapatkan dia daripada Tiap imamnya Masa yang dapat baca tiap Aduk Makmum yang muafiq Muafiq yang sama imam Iaitu dia sempat Takbir ihram dengan imam memberi masa imam ada masa membaca ayat masuk Fatihah pada kira-kira orang biasa habis baca Fatihah orang biasa ini tak biasa ni dengan kira dia kira dia beratlah so, kalau masa itu dia dapat bersama dengan imam macam dia dia orang yang muafiq orang muafiq kena habis baca Fatihah. Itu dia punya key dia. Kalau orang yang sebut, tahu. Dia tidak payah habis baca Fatihah. Orang muwafiq mesti habis baca Fatihah. Okey, masa yang cukup untuk dia baca Fatihah orang yang biasa. Bacaan orang pertengahan dia ada di dengan bacaan dirinya. Tak boleh la dia nak minum dia lambat, bagai. Dan tiada pula dengan imamnya Tadi sekiranya imam dia baca Ambil yang pertengahan saja Barang siapa mendapat akan dia Masa yang tersebut itu Dalam Qiyam imamnya Degi imamnya Sama ada dia dapat pada awal rekaannya Sama takubir dengan imam Sebiaran Asal lainnya Imam sedang baca fatihah dan sebagainya Maka dinamakan dia Orang wafid Senang paham ya orang yang sempat bersama-sama dengan sekarang iman ada pun telamat sedikit daripadanya, tapi masa yang ada itu cukup untuk dia baca baca dengan sempurna orang yang pertengahan orang itu namanya orang wafir orang wafir wajib membaca bacaah selepas iman sepenuhnya. Yehudah Kalau dia sedap lagi dia Kata dia lambat baca fatiha Jangan tunggu imam baca Waladbalin amin Ikut Kalau semayang jahat Semayang kuat Dia boleh ikut imam baca Alhamdulillahirrabbilalamin Ikut ar rahim ikut Bahasa Kalau tak ikut yang dua Imam baca Enak apa enak Haa Baca Ini tiga ayat Baca tujuh Tiga dengan tujuh Mana lawan ha, Sebab tu dia kena baca awal Tapi Jangan Mendahului Imam Dengan baca baru Jangan lawan tokek Lawan tokek Maklum Okey faham Wafiq Kena habis Baca fadihah Jangan kisah Imam tunduk-tunduk lah Tapi dengan syarat Jangan sampai lebih Tiga rukun banyak Ok Orang ini Orang wafid ini Dia dia Maknanya diberi Excuse kepada dia Dia boleh melawan toket Dia boleh tidak ikut toket Dia uzurkan dia Baginya tiga rukun yang panjang Ketinggalannya Imam boleh tinggal dia dengan tiga rukun banyak Terik Daripada imamnya maka jika selesai dia orang itu bahawa masuk imamnya perukul yang keempat jika dia baca baca selesai fatihah imam sudah masuk perukul yang keempat Ketua keempat ialah berdiri pada ayat yang kedua ok, iaitu membaca surah akhir seperti itu. atau berdiri imam dan tiada mengapanya jika telah akan dia duduk di istirahat Jadi Imam tadi daripada dekat yang pertama lepas bersujud yang kedua lepas duduk yang kedua dia kena terus bangun dekat ayat yang kedua kan memang dia antara selesai dekat ayat yang pertama nak bangun dekat ayat yang kedua ada duduk dia panggil duduk istirahat duduk sekejap duduk itu bukan buku Imam duduk tidak kira rukun maka dia lagi tiga jangan tunggu sebab imam telah berdiri betul barulah dia terlepas peluang menjadi dia makmum pada ketiga itu itu dia katakan menulakan dia duduk istirahat hal apa atau barang yang menyerupai rupa rukun sekalipun duduk berita cuhul awal duduk tak apa maka rukuk dia yakni sebelum lagi imamnya masuk rukun dia keempat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 Jadi so, dia kena ikut semayang diri dia lah. Jangan ke imam Daripada dia baca patiah habis Dia rokok Nak tidak Sujud Dua antara sujud Sujud yang kedua Baru sambung Tak yang kedua Dia kena sambung semayang dia lah Dia seorang diri Tapi tak apa Ataupun imam jangan lebih daripada 4 rukun yang banyak <coughs> Masuk pada rukun yang keempat Maka dia dapat akar taannya okay, Dia dapat atas tak nak sambung. Tak payah sambung lepas imam sembahyang tak payah sambung. Cukup sempurna sembahyang cuma dia lambat juga saja. Hendaklah ia mengerjakan atau orang sembahyang dirinya tadi. Dan jika masuklah imam menyempur rukun yang keempat seperti buat sampai Imam muka yangnya yang memadai baca Fatihah padanya atau pada duduk bagi memadai baca tajwid sekali pun. Tak apa, asalkan jangan imamnya Hului dia dengan Empat rukun yang panjang Maka kekallah dia Sebagai seorang makmum yang sah Semayangnya Dan jika adalah makmum yang munafik Yang mu, munafiklah. Dan jika adalah Makmum yang wafik itu tersebut Belum lagi Sempurna baca patiahnya Padahal imamnya masuk Rukun yang keempat Artinya sampailah imamnya Kepada tempat yang memadai diri Macam patiahnya Teruduk, maka memadai, yang memadai baca yang akan terkejut akhir makmum tersebut luputlah rekaatnya tiada boleh lagi ia mengerjakan aturan semayang dirinya kerana sudah luput rekaatnya maka disuruh pilih antara dua pekerjaan satu dapatkan rukun yang ada pada, yang ada imam padanya, maksudnya dia, dia sedang berdiri baca fatihah imam telah mendahului dia sampai rukun yang keempat imam dah berdiri pula ada yang kedua dia masih lagi baca fatihah maka itulah seribu awal tadi berlangsung sekali, maka dia ada dua pilihan satu dapatkan rukun yang ada imam padanya kalau imam sedang berdiri pada ke'ah yang kedua dia pun ikut imam dekat yang kedua dengan meninggalkan rukun dia, tinggal sujud dia tinggal segala gadarnya dia berada dengan imam dekat yang kedua maka dia pada ketika itu menjadi orang masbuq. Dia ikut iman sepatutnya dan bagi salam dia kena sambung yang akhir satu kena yang awal tadi dia tak tempat tapi soal ni tu kalau kalau ya, kat yang pertama ya tak keempat tu ada kat orang gitu kat keempat kat yang kedua yang ketiga so yang keempat lagi penek yang tempat ikut sembarang isyar imam baca Fatihah saja tak baca ayat jadi dalam keadaan imam baca Fatihah baca ayat ayat apa ke lam yakulin pun hmm. tak tempat juga adakah yang lain dia boleh cepat ah <tuh>. nak kena nak kena faham kalau dia tak tempat dia wajib ambil yang kedua dia yang, yang pertama ni dia ikut dia jadi masbuk dan ditinggalkan baca fatihah dia tak baca mati haram dan mengerjakan atau orang sembahyang dan dan tak mengerjakan atau sembahyang diginya kerana rekkaan tu rapuh dan dapat akan imamnya supaya jangan jadi babi dia kena ikut imam jika tidak ni dia batal sembahyang nak ikut mana imam dah dah hukum tak rukun dah nak ikut dari belakang tak boleh dah pak maka dia kena ambil yang kedua kalau dia tahu yang pertama juga nak ikut imam juga nak ikut imam juga saya nak imam dah nak, nak nak nak rokok pula dah yang kedua walaftar ni tak ada yang kebanyakan maka dia tidak boleh niat ikut imam pada ketiga itu jika dia nak ikut imam juga terbatal sembahyangnya maka dia ada pilihan yang kedua ni Pilih yang kedua Sebarang yang kedua terakhir ujung Dan adakalanya ia pilih Ia niat Mufarakah tu so, orang tadi ni saya nampak Inilah yang lebih lama so, Kalau yang pertama tu tak sempat dah Tak mah sompek Mana nak sompek tu no. Sampai akhir so, Orang yang ini kena masuk kursus semula lah Nak baca cepat macam mana ada tak ramai tapi ada ni ada tu yang kedua dia niat mufaraqah dengan imamnya maka takdak kena ia itu ia selesaikan takdak kena dia mufaraqah apa dia mufaraqah mufaraqah dia berpisah parah macam putus nikah putus jawat dipisahkan perkahwinan makna yang lepas ataupun di Diceraikan Muparakah semayang ini dia niat Tidak lagi mahu ikut iman tu Sebab apa? Laju sangat baca Laju apa? Kalau semua sempat, orang sorang tak sempat Tidak apa? Muparakah dia niat dalam hati dia Tak payah sebutlah iman aku Muparakah tak sebutlah Dan niat dalam hati dia, saya mubarakah untuk dapat istilah itu. Ataupun saya tidak lagi boleh ikut imam, nak semayang seorang diri. Semayang, mun, parik. Semayang seorang. Tak apa. Dia, dia laju sangat, tak boleh, tak boleh. Tak apa. Sebab itu ia kerja ke atas aturan sembahyang dirinya Maksudnya hmm. macam sembahyang Tuan sendiri, dia kenal batihal Habis, baca ayat, baca rokok Macam biasa Maka memadarlah rekaatnya Itu Dibilangkan baginya ha, so, Dia kena bilang rekaat dia sendiri Buat setelah habis sembahyang sendiri Ketika itu dia hanya Dapat pahala Semayang seorang diri Dan tidak dapat Pahala berjamaah Melainkan sekadar daripada awal sampai niat mubarakah. Jemaah dia diberi daripada dia niat jemaah. Tadi makmuman sampai dia niat mubarakah. Lepas tu dia sembahyang seorang diri. Okey. Dan seolah telah menyebut oleh nazim rahimahullah dan nazamnya. Saya tahu tak mengatakan bahawa dalam pekah ni. Kesemua masalah pekah. Semua tak Semua bak Uramah telah menulis Menyusunkan dalam rangkab rangkap syair Yang dipanggil Matan Zubat Matan Zubat ini satu syair Arab Memang amat payah lah Syair Arab dia tadi buat Dia susun ke semua hukum peka diper semari yang ada perniaga semari yang semua bab bab jihad bab zakat semua sekali dalam beberapa nazam bit-bit syair dan salah satu yang ditulis yang disusun oleh ulama makan zubair dialah ini dia bukan saja fikah macam dalam nahwu dalam dalam grammar arab arabic grammar dia pergi nahwu Nombor Malik buat nombor nombor nombor nombor al nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor Bahasa nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor Yang nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor nombor lain juga apa nasib lemak buah bidara hantam dia tapi tidak ni dia ada ada ada cakapnya bahat bahat ada ada wazan ada timangan dia seribu bait dia buat okey di antara bait yang disebut ini dikatakan ditulis adalah ada lapan masalah dia ada berlaku khilaf padanya ada ulama mutaakhirin ada debat antolatas dia sebut ada ada lima lapat masalah lima masalah tiada berlaku khilaf ulama padanya mutaakhirin yang terkemudian dan tiga masalah berlaku khilaf bila khilaf padanya boleh kurang mana-mana pun terutama khilaf dalam mazhab yang sama ini khilaf dalam mazhab syafi'i boleh kurang atau khilaf dalam berbagai masyarakat pun boleh ikut tapi kena ada beberapa syarat macam khilaf atau syafi'i dengan maliki khilaf maliki dengan hambali khilaf maliki dengan al-laisi dan sebagainya tak apalah khilaf, khilaf ada perbezaan pendapat ada hujah masing-masing memang bukan kita saja khilaf zaman sahabat lagi pun dah khilaf Zaman Nabi ada Dah khilaf. Nabi wafat khilaf. Maka kita jangan jangan jadi besar masalah khilaf. Okey. Dan tiga masalah berlaku padanya khilaf. Antara mereka itu dan tinggalkan satu masalah yang kesembilan sebab berlaku pada yang khilaf. Supaya Ini di antara bait ataupun di antara rangka syai ni kata jaga man fi qiraatin la bati'ah aw aushakun hal qara, waman man nasia. trebuie sa Bila batiat, ujuk nasia. trebuie sa puna o asa. ce mai important, ce este? kerana tabiatnya orang yang lambat baca fatihah, kerana tabiatnya dia pun perangai dia kelakuannya begitu bukan sebab lambat itu kerana waswat ada yang lambat baca ini ada dua betul -betul yang dia baca memang dia lambat kedua dia baca cepat sampai kepada ia tak nak muruk oh, dia baca alhamdulillah ilhamdulillah Orang kata dia makbul, hujung lah Jadi ia akan baca lah tak? Ia, Yang jenis itu, itu seminggu tak habis itu. Orang yang lambat baca Kerana sifatnya Kebiasaannya Memang lambat itu. Maka tiada boleh ia bubur membaca fatihah Orang yang sabiaknya dia memang lambat baca fatihah dia pergi sembahyang dengan imam sempat takbir ihram sama dengan imam imam tunduk dah rukuk dia tak habis fatihah dia tidak boleh ikut imam dengan terus rukuk sedangkan fatihahnya belum tamat dia kena tamatkan fatihah dulu dia. dia dah boleh dia gugur membaca fatihah daripadanya sesuatu seperti hukum orang yang menyah, yang menyah Menyajar tinggalkan dia Macam orang yang sengaja tinggal patiha Saya tak percaya patiha Seperti imam rokok Bolehkah dia rokok? Tak boleh Dia mesti Sengaja balik dia tinggal Dia kena patiha Tetapi adalah orang itu Jika ia boleh Mentamankan patiha-nya dahulu Daripada suruh imamnya Maka sujud Pada sujud maka dapat rakaan ha, Ini satu daripada yang tidak khilaf Tadi yang kita sebut pada tadi itu Yang sampai ketiga rukun panjang itu, itu ada khilaf Yang tidak khilaf punya Yang ulama' semua kata Yah. Dia jangan sampai imam tu sujud Dia kena cepat baca Cepat Itu dikatakan bahawa Yang pertama yang tidak khilaf Dia mentamamkan patiahahnya dahulu Daripada turut imamnya kepada sujud Maka didapat dapat Dia dapat rekaan Dan jika tiada Boleh ia Mentamamkan patiahahnya Sebelum lagi turut imam kepada sujud Wajib ia niat mubarakah nah, Ini yang tidak khilaf Khilaf yang tidak bersalahan ulama Terus maya Kita terlambat Jangan sampai imam sujud Dia boleh Imam rokok Dia baca khatihah boleh Yang tidak Dia sama khatihah dia boleh Jangan sampai imam sujud Kalau Imam sujud Dia nak buat macam mana Atau dah hilang Yang tidak hilangnya jika dia sempat Sujud bersama dengan imam Lepas dia rokok nanti dia tidak sujud maka dia dapat rataan itu dengan imam sebab dia orang muafiq dan mak, jika tiada jika tak buat demukian tu jika tiada batal sembahyang Ku jangan baca jika tiada batal sembahyangnya mana lah jika tiada koma sebetulnya jika dia tak buat demukian Maka batal semayangnya Tapi sebelum batal Dia belum niat bubaraqah Jika kata ni Dia bersihkan imam juga Maka dia batal semayang Ini yang tidak hilang Yang tadi hilang Bila hilang tak apalah Ada ruang Dan segiranya pada orang yang wasuatah ni Tadi dia tinggal Dia lambat baca Kalau so, dia berlambat Saja Dari kecil kebetulan Selur semua Makan selur, minum selur Kawin pun selur Yang ini, ini dia Jenis wah-wah Yang baca pada balik Baca pada balik Dan segirnya pada orang yang was-was Yang sudah jadi Seperti kejadiannya Dah tabiat ah dia dah Terutu dah Saya tertanya ada, Memang tabiat ah. kalau dia lambat sampai ke pejabat memang janji dia suka lewat datang lewat mesyuarat ya kalau dia tahu dia lewat dia siap awal sebelum subuh dia kelas sampai tapi tak tabiat tu dia tak boleh dia betul kalau orang yang ke, se, seperti jadi seperti kejayaan ni dia betul dia tabiat ada Sekira-kira tiada bulis lagi Tak boleh tak? Tak boleh betul tak? Tidak-tidak orang yang melihat akan dia Dapat ia meninggalkan dia Memang orang tengok memang Dia tak boleh Tak boleh Bahawa kita hubungkan kepada orang yang lambat gerak Diamnya Seseorang yang tersebut Maka pada ketika itu Dia tidak lagi boleh Menjadi makmum kepada imam yang memang Semahayangnya sederhana Orang biasa boleh ikut Kalau orang yang ini tidak boleh ikut Sama ada dia boleh ubah Membaca cepat Ialah cepat pun jangan sampai kepada Rosak Hukum membaca Tatiha Boleh <tuh> <tuh> Tapi yang pentingnya jika dia tak boleh Memang dia tak boleh lah Maka dia dikuzurkan Dia tidak baik ikut imam Maka dia semayang seorang Sampai bila-bila Melainkan dia improve diri dia Dia kena baca cepat Dan antara baca cepatnya Dia terus Dia jangan baca Doa iftita Satu daripada jalan keluar Orang tadi Bila sama takubit dengan imam Dia tidak usah Membaca iftita Itu bukan ukur Hanya sunat saja sunat pun bukan sunat abah sunat haiah sunat biasa ya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim kami tak terus baca Fatihah sebab lebih sibuk dengan baca wajah tu wa qulil ladzi fatarat sama wa wajah tu ah. Tinggalkan yang sunat buat yang wajib sahaja Untuk membolehkan dia mendapat pahala semaian jamaah, itu yang disebut sebagai ini. Ada masalah. Okey, dari bawah terlepas daripada baik syaitan itu dua masalah dia uzurkan ketinggalan tiga ukur. Ada dua lagi masalah yang dia uzurkan ketinggalan tiga ukur. Orang ini dia boleh. Imam mendahului dia dengan tiga rukun tadi. Pertama, orang muafek meninggalkan bacaan dia so ia membimbangkan membaca doa ibadah Maka rukuk imamnya dahulu daripada bahawa dapat ia mentamankan membaca bacaannya sama ada ia dibacanya atau belum lagi dibacanya. Maka diuzurkan dia ketinggalan tiga rukun yang tersebut itu. Ini, ini mungkin satu surah, satu gambaran kebetulan. Dia jadi makmum kepada imam yang sedang semayang. Dengan imam ini akan membaca ayat panjang. Berjahat pun membaca dengan panjang dengan maksudnya Tidak tidak baca wasal ke semua Dia mungkin baca ayat panjang Lepas itu dia duduk sibuk baca Ibtidah Dengan anggapan dia ada masa untuk membaca Fatihah Lepas, lepas ibtidah dia baca Tak dengan dia baca Fatihah saja Iman sudah rohok Orang ini Dia masih tight status. status dia Muafir Dan dia kena terus baca habis batihah dieksekuskan kepadanya diberi uzur kepadanya imam boleh mendorui dia dengan tiga rukun banyak diuzurkan dia ketinggalan tiga rukun yang tersebut itu maka sebut oleh nazim jadi penganjur yang, yang membuat bit tadi orang muafik supaya keluar orang masubu, jadi nah, dia bukan orang masyarakat. Kalau orang masubu boleh tinggal batihah Dia orang muwafiq tidak boleh tinggal patiah yang membimbangkan baca yang sunat dia, dia sibuk baca sunat dia patiah dia tak habis ha, maka dia dihukum keadaannya tak boleh, ha, kena habis patiah juga sebab mengapa tadi yang sibuk baca, baca epithah dan dia sunat saja maka adalah bagainya hukumnya lagi yang kedua yang kedua orang yang muwafiq itu sebab menanti akan Saktah imamnya Ada yang kedua ni, gambar yang kedua Orang yang semayang Dia muwafiq Muwafiq dia semayang Sama dengan takbik atas imam Dia nak baca hanya bila Lepas imam baca fatihah Lepas saktah Saktah apa dia Suatu masa Rehat Dia antara habis fatihah Dengan membaca ayat memang ada suatu syakta apa segalail mahbub alayhi maratallin amin memang ada suatu interval antara imam habis fatihah dengan nak baca ayat semakmum ni dia tak baca lagi fatihah selepas qul alamin itu nak start baca fatihah dia bila, bila imam mulai baca ayat Dia nak ambil sunat saktah temang imam. Untuk tunggu imam dah baca ayat, dah baca ayat, Lepas tu ke dimor? Allah lah tu pak, rokok ada, sudah. Jadi, dia ada, memang berlaku. Dah heng lambat ke Nak Ambil sunat yang terluar. Lepas Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, dah nak tunggu lagi sampai imam, imam selesai saktah saktah tak tah menjalani terbuat sekejap diam sekejap imam baca ayat sepatutnya imam tidak percaya apa punya imam itu terlupa semua ayat yang dia boleh dia hafal aja tunggu dak punya ha, apa nak buat orang muafiq itu menanti kata imamnya sebab menuntut bagi sunat Ia membaca kemudian patiah imamnya, tiba-tiba tiada berdiri bagi syakitah itu, hanya selesai patiahnya, lalu rokok. <coughs> tak dah habis ada imam rokok. Lalu dibacanya surah yang amat pendek. Imam Pahulullah Al-Amim, dia baca juga surah. Tapi, ina'atina, wal-masrim. Pendek. Tiga ayat dibacanya sudah ya amat pendek tiada sempat dia membaca Bajah atas sempat tapi tak sama tak sempurna maka diuzurkan ketinggalan tiga rukun itu maka dia masih menjadi muwafi dan dia diuzurkan kepadanya tinggal tiga rukun jika lebih tiga rukun yang panjang tadi maka dia boleh pilih sama ada nak mufaraqah nak bercerai dengan imam dia buat tak orang diri atau dia terus ikut imam di tempat mana imam berada tapi dia sudah menjadi orang masbuk lepas daripada imam itu bagi salam dia kena sambung satu rakaat kalau yang tinggalan satu rakaat saja itulah kesimpulan yang yang akhir ni diulang balik diulang balik buat yang sama cuba kita buat kesimpulan bila salat atau bila sembahyang ini diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam umat mahimat dia menjadi suatu lemah Benchmark, landmark. Jadi antara Islam dengan tidak Islam, iman sebenar dengan tidak iman sebenar, benchmark dia ialah sembahyang. Bukan sembahyang yang bermaksud gerak-geri yang dikatakan abad ritual ibadat yang biasa kita buat jadi macam sistematik, tidak.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 Rosyuk dalam hati dipanggil Rukun Qalbi Istilah-istilah ini Walaupun tidak Tak mesti kita hafal Kita, kita kena tahu Ada tiga komponen Tiga perkara yang termasuk dalam satu benda Yang namanya Salam Apa dia Jika ada perbuatan Macam kita pergi bergerak Nak ambil asumayam, basuh Itu itu Lika masih Rukun Pialik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 mengandungi memenuhi keadaan pokok dengan badan, belakang kita kepala kita bayang bulan sampai setuju Okey, itu kesemua dipanggil rukun pihakli kita kena buat makna dia fizikal kena tunduk kena patut Kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu cara kita nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala itu satu. Kedua ada yang bukan kauli, bukan kauli ini dia ada di samping kena buat ada yang kena cakap. Kena bukan kauli dalam semuanya ada dua dia cukup jadi macam rukun rukun, rukun pi'alik lagi betul itu rukun rokok itu rukun sujud itu rukun kenapa betul rukun kaulik rukun yang kena baca yang mesti baca baca menyebut ada masa baca jahat jahat baca dengan kuat kuat tu sekadar yang munasabah lah Dan ada masalahnya perlahan-lahan itu nisib kedua-dua ada hasil mengapa jahar, mengapa nisib? Ajar saya bersebut, saya katakan bahawa oh. Quran menyebut untuk mengurab -um pelaku tadbuan wahfukia. Dunia najah, dunia kaum. Berdoalah kepada Allah Tuhan kamu dengan patuh, dengan sifat merendah diri. Terdorong ini rendah diri ini bagi makna kita sesuai dengan tempat keadaan cuaca. Dunia najah. Jangan terlampau kuat Al-Ja'ruh -ja jangan Jangan memekik-mekik Jangan kuat-kuat sangat Tapi Senang ada taksiran sebab Apa Apa bezanya Jahat dengan sir Sekarang ini Kalau saya pakai mic ini Cakap-cakap perlahan sendiri pun Sebab takkan orang dengar Kalau macam Semayang Ujib Aram itu Dalam Dalam Tarawat Imam Dengar seluruh dunia Tengah fikir Televisyen, siaran Baca perlahan orang kesemua dengar Boleh baca kuat pula Terbakan mic Orang tak dengar orang datang ha, Sebab dia kata Ini bergantunglah kepada kita untuk menilai Tadabuan kita berdoa Dengan rasa rendah diri Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan orang yang sesuai Quran jahri jangan berapa mengkit-mengkit ataupun jahar man terang-terangan bunyalah kau. Balik kepada semayang Semayam jahar Semayang malam biasanya. bukan ke semayang malam itu baca jahar. Sebab kita semayam malam macam malam midgan Semayang sunat apa namanya qabliyah. tadi. Ke mana dah lama balik? Semayam qabliyah dengan ba'diyah semayam. Kita baca perlahan semua orang baca masing-masing tapi bila semayang waktu maghrib imam baca jahat Okey, ini sekurang-kurang anda akan teringat bahawa saya daripada awal semayang dahulu semasa mula diwajibkan semayang siang pun baca perlahan, malam pun baca perlahan kerana takut Didengar oleh musuh Dan adik tiki orang itu terbongkar Dia telah meninggalkan agama berala Dia mengikut agama Nabi Muhammad Yang mulut menyebabkan nyawa mereka terancam Dalam keadaan sembunyi-sembunyi itu pun Dalam keadaan sumayang macam apa Sis itu pun Mereka tidak pernah tinggal sumayang Semayang itu mungkin kena bayar harga dengan penyeksaan anak isteri. rumah kena bakar. Arta kena rampas. Mereka mungkin dibunuh. Sil baca perlahan pun mereka buat. Sedangkan kita berada pada zaman tidak pernah ada orang yang kena sektor. Karena semayang sama ada pelahan ataupun jahat. Asal tu kata rukun qawli ini ada ikhman apa kena buat tapi dua sahaja ulang balik dua saja yang kena baca satu al-fatihah dia rukun yang kedua at-tashahud ini pun at-tashahudul akhir at-tashahud awal dia sunat apa'ah boleh tinggal sengaja aku boleh terlupa pun tak aku boleh ditahui yang akhir sebab bila rukun dua ni rukun kawli, kena pastikan kedua-dua ini ditunaikan dengan betul pada tiga hukum atam dia dan yang ketiga rukun kalbi rukun kalbi ini pasti daripada sembahyang the gist of the prayers ialah khusyut را menyebut قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة لمخاشعون تنبؤه بارقولة بزجاه أنذا أبله الدنيا Dunia بزجاه أخرهم بزجاه لابد أن الذين هم في صلاة لمخاشعون، أولئك الذين في الصلاة، أولئك الذين في الصلاة، أولئك الذين Mereka الصلاة، makna kosong makna taderru makna ketundukan kepada Allah kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala okey satu dalam teknik technically dalam, dalam ibadat mana pun khasnya kita lah memang kita ada pengetahuan yang begitu halus nak menyempurnakan ada ulama yang telah mendetailkan Pengaturan-pengaturan itu termasuk dalamnya masuk dalam muafek zaman awal zaman lebih muda sedang sebelum timbul hukum masuk muafek so, saudara-saudara yang terlambat untuk menjadikan salat bersama dengan Nabi untuk muafiq dengan Nabi untuk bersama dengan Nabi agak terlambat Nabi dah semayang dah mereka dengan Nabi semayang kerja di belakang semua orang berlari Surang balik zaman awal sebelum orang tahu hukum yang sebut muafiq ini akan ada orang yang tidak ketika jam tak ada speaker tak ada main agak-agak sahaja pada hari yang ada <coughs> hujan dan sebagainya tak tahu nak matahari itu akan agak-agak tapi dia kan habis duduk semayang tak seorang so, akan berlari lari sampai tempat semayang berlaku demikian Nabi telah memberi suasana pengajaran kepada warga Hadis sahih yang bermaksud jangan kamu mengejar berlari untuk menunaikan solat. Di jambu. Kau jangan baik ke long tengah sembahyang belakang orang lalu ni, kau kita balik tengok. Apa pun namanya. Dah, Nabi katakan duduk. Allah mung duduk hendaklah kamu tenang masuk. Biarlah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 Jangan tunggu. Jangan tengah orang dia tunggu kalau imam sedang rokok atau imam sedang sujud, dia tunggu supaya imam ni nak tambah ke ayaq kedua ke nak tambah satu ayaq. Bagi selesai dulu baru ikut. Tak. Sampai sahaja kebaikan barisan semayam, terus tak be Kalau dia nak kalau imam sedang rokok, maka kita Zuhur rokok imam sedang tahiyat pokok ada tahiyat bila dapat kira rakaat Jadi bila kamu masuk tak apa tak habis fatihah pun tidak mengapa ikut iman sempat rukuk sama dengan imam kalau satu baca, baca satu ayat daripada fatihah ada haja hingga rahman rahim kamu tunduk maka tunduklah dan jangan jangan Imam sudah nak rokok Kita Allahu Akbar Imam rokok dah Kita terus baca fatihah juga Sampai kepada imam tu Dia tidak Jangan berbuat demikian Pasal dibalik kepada hadis Inna ma imam liya tamadikum Faizah kembara fa kabiru Iza raka'a far kahum Sebab hadith adith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 Imam rokok, maka dia kena terus rokok kalau satu ayat dia baca, satu lah dan dia ketika itu dapat rakaan, tapi kalau dia masalahnya, dia baca bagi hal juga Imam telah selesai rokok dah. Yang tidak ada dia baru nak rokok pada ketika itu maka dia tidak sempat dengan rokok imam, maka dia tidak dapat rekaan itu padahal dia pada ketika boleh dapat sebab dia masbuk, dia bukan muakil itulah di antara isyarat kita yang tadi itu, bila bayi rukun yang terakhir, rukun kalbi itu, dibalik kepada hati kita dah berada dalam di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sosok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 Kita ada baca itu, baca ini dan sebagainya Sebab so, kita ambil dia mana? Hujat-hujat yang syarak Doa Sepatutnya so, berdoa seorang, Mana baik doa sorang-sorang dengan doa jamaah Ramai ni tu so, hujah saja ambil di mana? Itu so, isu semasa yang semakin harga semakin menjadi masalah Depan tak dibentang Kita akan jelaskan nanti masalah-masalah oh, mati boleh baca Yassin atau tidak Boleh baca apa atau tidak, penuhi boleh atau tidak atau, bagi, bagi membentangkan masalah akademik Ada sandaran masing-masing Dan kita akan rasa lebih tenang kalau kita ada pegangan kalau kita langsung tidak diredahkan dengan pegangan itu takut ter terumbang ambing syak loh. ada soalan, saya tengok terjumpa ada yang sampai di, di, di lepas tu ada masalah pe pekak semasa yang Menteri saya akan pilih di antara yang kita fikirkan yang yang, yang praktikal yang sedang kita hadapi misalnya contoh bab nikah, bab wali, siapa yang boleh jadi wali, siapa yang tidak, siapa yang sok wali, siapa yang tidak. Bab nak kah, bab muamalat dan sebagainya ada banyak benar yang dia didikan kepada faqih semasa. Saya ada kitab yang saya tulis yang dengan keluarga saya bernama Tik harian tu. Tapi itu banyak sangat masalah-masalah kecil yang saya rasa, tu pun tidak kerongok juga petak harian dulu di universiti saya banyak tahun petak harian Pekah harian petak itu guna harian katakan contohnya macam aqiqah yang kita hendak dapat anak aqiqah apa yang lagi aqiqah haram kafir makan tak tidak jadi masalah mana kambing pula uh, kambing sekarang ni pula yang dicindek telinga dia yang rabbit telinga dia pula kampen uh, ada lembu yang dibawa masuk dari New Zealand daripada Australia yang kena potong tanduk dia. Kita potong tanduk dia dia duna kepala macam macam yeah. ya. Jadi kena potong tanduk dia. Bila potong tanduk dia margin nak akikah, margin nak korban. Apa pun ko mul ni? Cacat cela tu boleh buat korban ke tidak. Itu, itu masalah yang pekah diantara benda-benda yang semasa kemudian masalah muamalat, masalah bank masalah riba tak riba hari ini pun ada masalah uh, penegasi tenek itu, itu dia ada masalah yang saya rasa saya nak bentangkan bagi mendapat suatu gambaran seurang-kurangnya saya pernah dengar masalah itu yang dapat saya upaskan berikan anda semasa itu insyaAllah, di samping itu kalau Saya fikir juga mungkin tuntutan kemampuan jangan mendengar jaga kursu hadis hadis kursi so, hadis teringat hadis tadi yang, yang bukan kursi tak tidak tidak ada yang membahaskan hadis kursi saja jadi hadis kursi dan uh, masalah. Zikir masalah Darikat yang menjadi isu Tak pernah bongsi Perlu kepada keupasan Kita tak melihat Jadi antara benda yang saya Terpikir untuk menyambung Lepas api semuanya Tapi soalan pun banyak yang relevan Kepada jika akan datang Siapa kita akan masuk Sekian saja Terima kasih